Розділ 38. Для мого організму приплив адреналіну був не менш доречним, ніж для інших, але повільне поглиблення радіоактивних ушкоджень позбавило мій чохол здатності виділяти бойові хімічні речовини. Інгібітори зреагували відповідно. Я відчув, як мої нерви знерухомлюються, але це відчуття було лише м'яким занімінням, покулюванням, від якого я просто впав на одне коліно. Маорійські чохли були в кращій готовності лише до бою. А тому перенесли це важче. Де та Суджияді заточилися і гепнулися в пісок, наче підстрілені зі станерів. Вонг Савад спромоглася проконтролювати своє падіння і з великими очима перекотилася на землі набік. Тані Вардані просто стояли на місці з отетерілим виглядом. «Дякую, панове!» – це гукнув Карера, звернувшись до унтерофіцерів, які керували мінометом. Зразкова купчастість. Дистанційні нервові інгібітори новітня техніка для охорони громадського порядку. Колоніальне ембарго з них зняли всього пару років тому. Коли я працював місцевим військовим консультантом, мені продемонстрували дію новісінької системи на натовпах в Індигосіті. Я просто жодного разу ще не ставав її жертвою. «Охолоньте!» – сурокою усмішкою сказав мені завзятий молодий капрал правоохоронних сил. «І більш нічого вам робити не треба. Ясна річ, в умовах заворушень це ще кумедніше». Ця фігня на вас падає, а у вас тоді просто виробляється більше адреналіну, а тому вони просто кусатимуть вас далі. Так що, може, і серце зупиниться. Щоб із цього вирватися, треба, блін, зловити дзен. А в нас у цьому сезоні якось маловато таких протестувальників. Зборівши кристалево чистий спокій посланця, я виконав усе важливе з голови і підвівся. Павуки трималися за мене і трохи вигиналися, реагуючи на мої рухи. Проте більше не кусалися. Блін, лейтенанти! Тебе просто обсіли. Певно, ти їм подобаєшся. Ломонако стояв у колі чистого піску і усміхався мені на весь рот. Тим часом, як на зовнішньому краї поля, яке швидше за все утворював його захисний маячок, вовтузилися зайві інгібітори. Трохи праворуч від нього, в аналогічній зоні недоторканості, рухався Карера. Я роззирнувся довкола і побачив інших офіцерів клину, які геть не постраждали і дивилися на нас. Спритно, дуже спритно, бляха-муха. За ними і показав на нас, забулькотівши, політичний офіцер Ламонт. Ну що ж, хто міг би поставити це йому на карп? Так, я вважаю, що вас краще відпустити, сказав Карера. Вибачте за шок, лейтенант Ковач, але іншого зручного способу затримати цього злочинця не було. При цьому він показував на суджі Взагалі-то Карера ти міг би просто приспати всіх у будді з Лазаретом. Але це було б недостатньо драматично, а вояки клину, Люблять розбиратися з тими, хто скрив клин зі стилізованим драматизмом, чи не так? Я відчув, як від цієї думки в мене по спині пробіг холодок, і швидко заглушив її, поки вона не перетворилася на страх або гнів, який розбудить павуків, що мене обсіли. Я надав перевагу втомленій лаконічності. Про що це ви біса говорите, Азіку. Ця людина, лунко промовив Карера, можливо, збрехала вам, відрекомендувавшися Запін. його справжнє ім'я Маркусу Джаяді. І його розшукують у зв'язку зі злочинами проти особового складу Клину. «Ага!» – з обличчя Ломонако зникла усмішка. «Цей засранець порішив лейтенанта Войтіна та сержанта його заступника». «Войтіна, я поглянув на Кареру, а я гадав, що він був десь під будкінарі. «Так, так і було». Командир Клину пильно дивився на скотцюрблене тіло суджіядні. Мені на мить подумалося, що Карера тут таки пристрелить його з бластера. «Поки цей кавалок гівна не порушив субординацію, і врешті-решт не почастував Войтіна його ж таки сонце струмом. Убив Войтіна так, що той загинув по-справжньому. Пам'ять зникла. Сержант Бредвелл спробувала це зупинити, але з нею сталося те саме. А ще двоє моїм людям розітнули чохли, перш ніж хтось нерухомив цього падлюку. «Такого не прощають нікому», – похмуро сказав Ломонако. «Хіба ні, лейтенанте? Не можна, щоб якийсь місцевий йоло палив бійців клину і залишався безкарним. Цьому гівнюкові світить анатомізатор. Це правда? спитав я для години кареру. Він перехопив мій погляд і кивнув. Є свідки, це очевидно. Біля його ніг заворушився суджияді, так наче на нього наступили. Павуків з мене змили дезактиваторним віником, а тоді викинули в банку для зберігання. Каре передав мені маячок, я його вимкнув, і хвиля незайнятих інгібіторів, що вже пішла на мене, відступила. А тепер щодо звіту, сказав він і жестом запросив мене на борт чандри. За мною повели назад. Добулькобуду моїх колег, які спотикалися щоразу, коли їх, реагуючи на кволі адреналінові сплески спротиву, кусали новоявлені нервові сторожі. Місяць цього спектаклю, з якого ми всі пішли, обійшли з порожніми банками унтер-офіцери, що стріляли з міномета, і зібрали прилади, що не спромоглися знайти собі домівку і досі повзали. Йдучи суджі, яді знову глянув мені в очі, непомітно хитнув головою. Йому не потрібно було хвилюватися. Я ледве міг пройти вхідним трапом у середину лінкора. Що там може казати про рукопашний бій з карерою? Я вчепився в останні залишки тетраметового підйому і пішов за командиром клину. Подолав вузькі коридори, заставлені обладнанням, видерся по драбині, на стіні грав жолоба та ввійшов у приміщення, що скидалося на його особисте житло. Сідайте, лейтенанти, якщо знайдете де сісти. У каюті було тісно, але надзвичайно чисто. На підлозі в одному кутку, під письмовим столом, що звисав на петлях із перегородки, лежало вимкнене гравліжко. На робочій поверхні стояла компактна котушка даних, охайний стосик книгочіпів і позата статуетка у стилі дому хунь. Інший кінець військового приміщення займав ще один стіл, усіяний проєкторним обладнанням. Біля стелі, під такими кутами, щоб їх можна було переглядати на ліжку, плавали дві голограми. На одній відображався ефектний знімок «Адорасьйон» з високої орбіти, де з-за зеленопомаранчевого краю починав пробиватися світанок. Інша була сімейним портретом. Карера і вродлива жінка з оливковою шкірою, що владно обіймала за плечі трьох дітей різного віку. Командир Клину мав щасливий вигляд, але чохол на голограмі був старший за той, в якому він ходив тепер. Біля проекторного столу я знайшов простий металевий робочий стілець. Карера подивився, як я сідаю, а тоді сперся на стіл, склавши руки. Давно були вдома. Запитав я, кивнувши на голозображення зображення з орбіти. Він продовжив дивлятися мені в обличчя. Ні, вже досить да... Ні, вже досить давно. Ковачу, ви прекрасно знали, що суджияді розшукує клин хіба ні? Ні, вже досить давно. Ковачу, ви прекрасно знали, що суджияді розшукує клин хіба ні? Я досі не впевнений, що він є суджияді. Гент продав його мені, як дзяна. А чому ви так упевнені? Він майже всміхнувся. Гарна спроба. Мої друзі-хмарочосники передали мені генні коди бойових чохлів, а ще дані про зачохлення зі стеком Андрей. Вони дуже хотіли, щоб я знав. На генде працює військовий злочинець. Гадаю, вони вважали, що це додатковий стимул, щоб співпраця була пліднішою. Військовий злочинець. Я демонстративно оглянув каюту. Цікавий вибір термінології. Ну, для людини, що контролювала декатурське умиротворення. Ну, для людини, що контролювала декатурське умиротворення. Суджияді вбив одного з моїх офіцерів. Офіцера, якому він мав коритися. Це злочин за будь-якими військовими законами, про які я знаю. Офіцера. Войтіна. Я ніяк не міг збагнути, чому сперечаюся. Хіба можливо? Тому що взагалі був загальмований. Та ну вас. Ви самі стали б коритися псові Войтіну. На щастя, я не мушу цього робити. Але це мусив робити його взвод і його бійці. Всі до одного були фанатично йому віддані. Войтін був добрим вояком. Айзеку. Його не просто так звали псом. У нас тут не зма... змагання популярності. Я злегка всміхнувся. Ця фраза потроху затирається. Войтен бляха був мерзотником, і ви це знаєте. Якщо цей суджияді його спалив, то в нього певно була на те добра причина. Причини не запорука правоти, лейтенант Ковач. У карєрному голосі з'явилася несподівана м'якість, яка вказувала на те, що я переступив межу. Кожен сутенерис з пересадженою шкірою на пласа де Лоскаїдос Завжди має свої причини порізати обличчя якісь повії, та це не означає, що так чинити правильно. Джоша Кемп має свої причини робити те, що робить. З його точки зору, можливо, навіть добрі. Це не означає, що він має рацію. Стежте за словами Айзеку. За такий релятивізм можуть і заарештувати. Сумніваюся, ви ж бачили Ламонта? Так. Довколо нас запульсувала тиша. Отже, нарешті сказав я, ви запхнетесь у джияді під анатомізатор? А в мене є вибір. Я мовчки подивився на нього. Ми Клин, лейтенанте, ви знаєте, що це означає?» Тепер у його голосі відчувалася ледь помітна наполегливість. Я не знаю, кого він намагався переконати. «Ви принесли присягу, як і всі інші. Ви знаєте наші принципи. Ми відстоїмо єдність під час зіткнення з хаосом, і це мають знати всі. Ті, з ким ми маємо справу, повинні знати, що з нами не можна жартувати. Ми не можемо діяти ефективно без цього страху. А мої бійці повинні знати, що страх – це абсолют. Щодо нього. «Будуть примушувати. Без цього ми розпадемося. Я заплющив очі». «Байдуже. Я не вимагаю, щоб ви на це дивилися. Сумніваюся, що там вистачить місць». «Я, не розплющуючи -очей, очей, почув, як він заворушився. Розплющивши їх, я побачив, що він схилився наді мною впершись руками у краї проєкторного стола з огрубілим від гніву обличчям. «Негайно стуліть пельку ковачу. Припиніть так поводитися». Може, він і прагнув спротиву, але не бачив його. Може, він і прагнув спротиву, але не побачив його на моєму обличчі. Відступивши на півметра, він випростався. Я не дозволю вам отак просрати свою службу. Ви компетентний офіцер, лейтенанте. Люди, якими ви керуєте, вам віддані, та й не ведені бою, ви розумієтеся. Дякую. Смійтеся на здоров'я, та я вас знаю. Це факт. Це біотехнології, Айзеку. Зграйна динаміка, продиктована вовчими генами блокування серотоніну, а заправляє всією цією сраною катавасією психоспосланця. Те, що я зробив для Клину, міг би зробити навіть пес. Наприклад, сраний пес Войтін. Так, знову сівши на край стола, він зназав плечима. У вас із Войтіном були дуже схожі характеристики. Якщо ви мені не вірите, в мене тут зберігаються результати психохірургічних оцінок. Однаковий градієнт Кемеріха, однаковий IQ, у вас обох відсутній діапазон у емпатії. На тренованому оку могло би здатися, що ви – одна й та сама людина. Так, але він усе-таки мертвий. Це має легко помітити навіть нетреноване око. Ну тоді, може, про однакову відсутність емпатії не йдеться. Серед посланців ви здобули достатню дипломатичну підготовку, щоб не недооцінювати таких людей, як Суджіяді. Ви б упоралися з ним краще. Отже, злочин Суджіяді в тому, що його недооцінили, Гадаю, це дуже непогана причина замордувати людину до смерті. Він зупинився і витрішився на мене. Лейтенант Ковач, здається, я висловлююся недостатньо чітко. Страта суджіяді тут не обговорюється. Він убив моїх вояків, і завтра на світанку я виконую покарання за цей злочин. Може, це мені і не до вподоби? Така гуманість із вашого боку втішає. Він не звернув уваги на мої слова. Та це потрібно зробити, і я це зроблю. А ви, якщо не хочете собі неприємностей, це затвердите. «Інакше... що?» Це прозвучало не так з як мені хотілося. Та й на сам кінець я зіпсував фразу нападом кашлю, від якого мене скрутило на возенькому стільці, а з витік слиз із домішкою крові. Карера передав мені сарветку. «Що ви там казали?» Я сказав, що зі мною буде, якщо я не затверджу це садиське шоу. «Тоді я повідомлю бійців, що ви свідомо спробували захистити Суджияді від правосуддя Клину. Я розвернувся довкола шукаючи куди кинути брудну серветку. Це звинувачення. Під столом. Ні там біля вашої ноги. Ковачу, немає значення, робили ви це чи ні. Я вважаю, що, мабуть, так і робили, але мені насправді абсолютно байдуже. Мені потрібен порядок, а ще необхідно вершити правосуддя. Посприяйтесь цьому, і ви можете повернути собі звання, а також очолити новий підрозділ. І якщо не послухаєтеся, то підете на плаху наступним. Ломонако і Хоук це не сподобається. Ні, не сподобається. Проте вони бійці клину і вони робитимуть так, як їм накажуть, заради добра клину. Ось вам і відданість. Відданість це звичайна валюта. Зароблену відданість можна витрачати, і ви не можете дозволити собі покривати відомого вбивцю бійців клину. Цього не може собі дозволити ніхто з нас. Він відхилився від краю стола. Оцінивши його позу в комбінезоні, чуття посланця дійшли висновку, що він закінчив. Саме так він завжди стояв у фінальному раунді спарингу що затягнувся до останнього. Саме так він на моїй пам'яті стояв, коли в шалайській ущелині довкола нас розійшлися урядові війська, і на нас градом налетіла з грозового неба кемпова повітряно-десантна піхота. Відступати звідти було нікуди. Я не хочу вас втрачати, Ковачу, і не хочу засмучувати бійців, які йшли за вами. Але клин – це вже таки більше, ніж будь-яка окрема людина в ньому. Ми не можемо дозволити собі незгоду у власних лавах. Кареро під Шалаєм кинули на вірну загибель від рук численнішого та краще озброєного супротивника, а він дві години утримував позиції на розбомблених вулицях і в розбомблених будівлях, поки не налетіла буря і не накрила все. Тоді він під завивання вітру очолив жорстоку контратаку з переслідуванням за вулицями, поки радіохвилі не застигли, а командири повітряних сил, запанікувавши, не віддали наказу на відступ. Коли буря вщухла, в Шалайського була сіяна трупами кемпістів, а клин, як виявилося, втратив менше двох дюжин бійців. Притлумивши гнів, він знову близько нахилився до мене, пильно оглядаючи моє обличчя. «Я нарешті висловився зрозуміло, лейтенанте. Потрібно чимось пожертвувати. Може, нам з вами це й не до вподоби, але така ціна приналежності до клину». Я кивнув. «Тоді ви готові відмовитися від цього?» «Я помираю, Айзеку. Зараз я готовий хіба що поспати». Розумію, я скоро вас відпущу». Отже, він провів рукою по кутушці даних, і вона ожила вихорами. «Я зіцнув і спробував заново сконцентруватися». Загін проникнення провів шляхом екстраполяції лінію від кута повторного входження на гіні і завершив її досить близько до того стикувального модуля, в якому ви прорвалися. Загін проникнення провів шляхом екстраполяції лінії від кута повторного входження на гіні і завершив її Досить близько до того стикувального модуля, в який ви прорвалися. Ломанако каже, що якихось засобів керування, ізоляцію виявити не вдалося. То як ви туди залізли? Там усе було відчинено. Мені було ліньки вигадувати якусь брехню. Та й усе одно я здогадувався, що він досить скоро допитає інших. Наскільки ми знаємо, там немає засобів керування, ізоляцією. На військовому кораблі він примружився. Мені важко в це повірити. Айзеко весь той корабель...» Генерує просторовий щит щонайменше на 2 кілометри від корпусу. Нахіба їм була би потрібна ізоляція окремої стикувальної станції. Ви це бачили? Так, у справді сінькій дії. Хм, він відрегулював пару дрібниць у котушці. Пожокові установки знайшли людські сліди щонайменше за 3-4 кілометри від входу до корабля. Проте вас знайшли у спостережній бульбашці трохи більше за півтора км від точки вашого входження. Ну, з цим труднощів бути не могло. Ми ж, Блін, позначили шлях ілюмінівими стрілками. Він суворо поглянув на мене. Ви що, пішли там погуляти? Ні, я не пішов. Я похитав головою, а тоді пошкодував про це. Маленька каюта довкола мене запульсувала, то стаючи чіткою, то розмиваючись. Я зачекав, поки це минеться. Дехто з них пішов. Я таки не дізнався, як далеко вони зайшли. Здається, це було не надто організовано. Це було неорганізовано, з роздратуванням сказав я. Не знаю, Айзеку. Може, спробуйте виплакати в собі почуття дива, га? Це може стати в нагоді, коли ви там опинитеся. Це може стати в нагоді, коли ви там опинитеся. Скоже на те. Він завагався і, як дійшло до мене за мить, знітився. Ви... Ви бачили там привидів? Ясне завплечима, придушивши собі бажання, неконтрольовано захихотіти. Ми дещо бачили. Я досі не знаю точно, що саме. Ви що? Підслуховували своїх гостей Айзеку. Він усміхнувся і винувато змахнув рукою. Це я переймаю ламонтові звички. Йому ж обридло ниш а допустити, щоб обладнання пропало, якось шкода. Він знову тиснув у котушки даних. Медичний висновок стверджує, що в усіх вас, звісно, крім вас і Сунь, спостерігаються симптоми сильного ураження стаєром. Так, Сунь застрелилася. Ми... Раптом мені здалося, що пояснити це неможливо. Все одно, спробувати без сторонньої допомоги перенести дуже велику вагу. Останні секунди на марсіянському зорольоті позначені яскравим болем і сяйвом, що залишила по собі його команда. Впевненість в тому, що ця чужинська печаль нас розірве. Як роз'яснити це людині, що вела тебе під лютими обстрілами до перемоги в Шалайській щелені та в десятку інших боїв? Як передати до болю холодну, сліпучу яскраву реальність тих моментів? Реальність. Мене грубо трусунув сумнів. Справді? Якщо вже на те пішло, чи лишається це реальністю на тлі тієї реальності пістолетного дула та бруду, в якій живе Айзек Карера? Чи було це нею хоч колись? Якою мірою мої спогади були незаперечними фактами? Ні, слухай, у мене пам'ять посланця. Але чи так уже кепсько це було? Я подивився на кутушку даних, втомлено намагаючись перейти до раціонального мислення. Гент про це казав, а я, практично запанікувавши, повівся. «Гент, Гуган. Гент, релігійний фанатик. Коли ще, я хоч трішечки, коли ще я хоч трішечки довіряв йому? Чому я повірив йому тоді?» «Сунь». Я вхопився за цей факт. «Сунь знала. Вона передбачала це і прострелила собі мізки, тільки в сцени стикатися». Карера чудно на мене дивився. «Так, ти Сунь». Хвилиночку, мене осінило. Ви сказали, крім Сунь мене». «Так, у всіх інших спостерігаються стандартні електронервові травми. Важке ураження, як я й казав. Але не в мене». «Ну ні», – він явно спантилитівся. «Вас не зачепило. А що, ви пам'ятаєте, як вас хтось підстрелив?» Коли ми закінчили, він розладив візуалізацію котушки даних однією мозолистою рукою і провів мене назад порожніми коридорами лінкора. А тоді крізь повний вечірнього шуму табір. Розмовляли ми небагато. Помітивши моє спантелищення, він відмовився від своїх планів і махнув рукою на звіт. Мабуть, йому не вірилося, що він бачить у такому стані одного зі своїх ручних посланців. Мені самому було важко в це повірити. Вона тебе підстрелила, ти впустив станер, і вона підстрелила тебе, а тоді себе. Це очевидно. Інакше. Я здригнувся. На чистій ділянці піску позаду доблесті Енджен Чандри зводили ежафот для страти суджиядів. Основні підпірки вже були на місці, глибоко вгрузли в пісок і збалансовані так, щоб витримати вагу похилої платформи для екзекуції з жолобами. У світлі трьох ламп Анж'є та фонових прожекторів із заднього видимого люка лінкора ця конструкція скидалася на клешню з побілілої кістки, що стирчала з пляжу. Неподалік лежали розрізнені частини анатомізатора, схожі на сегменти тіла, зарубаної кимось оси. Хід війни змінюється. Невимушено промовив Карера. Кем втратив свій вплив на цьому континенті. Авіанальотів у нас не було вже кілька тижнів. Він евакуює свої сили на той бік Вахаріанської протоки за допомогою айсбергового флоту. Ніщо, не може втримати тамтешнє узбережжя? На автоматі запитав я. Далося ознаки те, як уважно я колись прослухав сотню передбойових інструктажів. Карера хитнув головою. Жодних шансів. За сотню кілометрів на південь і схід розташована рівнина розливів. Закріпитися там ніде, а обладнання для побудови мокрих бункерів у нього немає. Отже, ніякої тривалої роботи над завадами ніяких систем озброєння з мережевою підтримкою. Мені більше 6 місяців, і тоді я пожену його геть зі всієї прибережної смуги за допомогою плавучих бронемашин ще один рік, і ми припаркуємо чандру на індиго Сіті. А що далі? От ви візьмете Індиго Сіті, кемп розбомбить замінує та обстріляє. Геть усі пристойні ресурси та чкорне згори зі справжніми віщай духами. І що далі? Ну, Кареро надув щоки. Це питання його, вочевидь, по-справжньому здивувало. Все, як завжди, стратегія стримування на двох континентах, обмежені поліційні акції та показові розправи, поки всі не заспокояться. Але до того часу, до того часу ми вже поїдемо, так? Я засунув руки в кишені. з цієї сраної планетки туди, де одразу розуміють, коли ситуація безнадійна. Порадуйте мене хоч цим. Він поглянув на мене і підморгнув. Дім, хунь, непоганий варіант внутрішня боротьба за владу, купа палацових інтриг, те, що вам треба. Дякую. Біля входу до Булькобуду линули в нічне повітря стишені голоси. Карера схилив голову набік і прислухався. Заходьте і долучайтеся, ухмуро сказав я, вирвавшись попереднього, щоб не довелося вертатися до ламонтових цясьок. Троє останніх членів експедиції Мандрейк розсілися за низьким столом. У кінці лазарету. Каререна охорона змила більшу частину інгібіторних приладів і залишила кожного в'язня під стандартним арештом. У кожного з них на карку сидів, як пухлина, один-єдиний інгібітор. Через це всі здавалися якось дивно згорбленими, наче їх застукали посеред змови. Коли ми війшли до лазарету, вони обернулися. Їхні реакції були дуже різні. Найменш виразно зреагував Депре. На його обличчі не вирухнувся жоден м'яз. Вонг перехопила мій погляд і звела брови. Вардані, проігнорувавши мене, поглянула на Кареру і плюнула на підлогу. «Це, як я розумію, для мене», – невимушено промовив командир Клину. «Можете поділитися», – запропонувала археологістка. «Здається, ви досить близькі». Карера всміхнулася. «Я б радив вам не заходити зі своєю ненавистю надто далеко, пані Вардані. Ваш маленький друг позаду любить кусатися». Вона мовчки трусунула головою, рефлекторно підняла одну руку зупинилася на півдорозі до інгібітора, а тоді упустили її. Можливо, вона вже намагалася його зняти. Такої помилки двічі не припускаються. Карера підійшов до плювка, нагнувся і підібрав трохи слини пальцем. Оглянув її зблизька, підніс до носа і поморщився. Вам недовго лишилося, пані Вердані. Бувши вами, я б поводився трохи чимніше з людиною, яка висловиться щодо того, перечоклювати вас чи ні. Я сумніваюся, що це рішення буде вашим. Ну. Командир Клину витерпалець об найближче простирадло. «Я ж сказав висловитися. Втім, це передбачає ваше повернення до Ленфола в такому стані, в якому перечохлення можливе. А цього з вами може і не статися». Вардані повернулася до мене, затуливши при цьому від мене кареру. Дипломатичній складовій моєї обробки захотілося поаплодувати такому елегантному вияву зневаги. «Твоя підстилка мені погружує?» Я заперечно хитнув головою. «Гадаю, роз'яснюю свою позицію». «Надто витончено для мене». Вона зневажливо зиркнула на командира Клину. «Можливо, вам краще просто вистрілити мені в живіт. Здається, це дає добри результати. Вочевидь, це ваш улюблений метод отихомирення цивільних». «А, так, Гент!» Керера підчепив один стілець із тих, які стояли довкола столу. Розвернув його задом наперед і осідлав його. «Він був вашим другом?» Вардані поглянула на нього. «Мені так не здавалося. Це зовсім не ваш типаж». Це не має жодного сто. Ви знали, що він винен у бомбардуванні Заубервіля? Ще одна мовчазна пауза. Цього разу в археологістки від шоку витягнулося обличчя, і я раптом зрозумів, як сильно в неї в'їлася радіація. Карера теж це зрозумів. Так, пані Вардані, хтось мусив прокласти дорогу для вашого маленького пошуку. І Матіас Ген зробив так, щоб це був наш спільний друг Джошуа Шуакем. Оні, звісно, жодних безпосередніх дій. Військова дезінформація ретельно змодельована, а потім так само ретельно вкинута в потрібні канали даних. Але цього вистачило, щоб переконати нашого штатного героя-революціонера з Індіго-Сіті, що Заобервіль матиме кращий вигляд, якщо перетвориться на масну пляму. І що 37 моїм бійцям більше не потрібні очі. Він позирнув на мене. «Ви, певно, вже здогадалися, Геш?» Я знизав плачима. Це здавалося ймовірним. Інакше виходив надто зручний збіг. Варданів разове щось очі на мене. «Розумієте, пані Варданін?» – Карера підвівся так, наче в нього боліло все тіло. «Я певен, що вам хотілося б вірити, ніби я монстр. Але я не монстр. Я просто людина, що виконує якусь роботу. Такі люди, як Матіас Гент, створюють війни, в яких я б'юся, заробляючи на життя. Не забудьте про це, коли знову відчуєте потребу мене образити». Археологістка не сказала нічого, проте я відчував, що вона уп'ялася поглядом у моє обличчя збоку. Карера розвернувся, готовий піти, а тоді зупинився. А, ще одне пані Вардані. Підстилка. Він подивився на підлогу так, ніби замислився над цим словом. Мої сексуальні вподобання багато кому видалися б досить обмеженими, і анальне проникнення до них не входить. Але записи вашого перебування в таборі свідчать, що цього не можна сказати про вас. Вона пирхнула. Цим звуком я мало не почув, як зарипіло й задвих тілок відновлювальне рештування, яке з'явилося в ній завдяки хитрощам посланців. Цей звук свідчив про те, що їй нанесено шкоду. Я несподівано для самого себе з'ївся на ноги. «Азіко, ти... ти...» Він повернувся до мене, вишкірившись, як череп. «Ти щеня! Краще сядь!» Це була майже команда, від якої я мало не завмер. У мені прокинулась образливість посланця, що її відкинула. «Ковачу!» Голос Вардані прозвучав різко, як розрив кабелю. Я зустрівся з карерою на півдорозі, потягнувшись однією зігнутою рукою до його горла і незграбно копнувши його, попрямлявість у скрученому хворобою тілі. Велике тіло бійця Клину хитнулося вперед на зустріч мені, і він із безжальною легкістю заблокував обидві атаки. Піднята нога ковзнула вліво, тож я втратив рівновагу, а він перехопив викинуту в ударі руку біля ліктя і зламав її. Вона хрустнула біля моєї потилиці, наче порожній келих для віскі, роздушений ногою в якомусь м'яно освітленому барі. Нестерпний біль охопив мій мозок, видушив із мене один короткий зой а тоді відступив завдяки нейрохімічному контролю болю. Спеціальна бойова обробка клину. Вочевидь, мого чохла досі на це вистачало. Керера так і не відпустив руку, і я повис у хватці, в якій він тримав моє передпліччя, наче вимкнена дитяча лялька. Я спробував зігнути і розігнути неушкоджену руку, і він розсміявся. Тоді він різко крутнув розтрощений ліктьовий суглоб, так що мої очі знову застилила чорна хмара болю, і кинув мене. Від легкого копняка в живіт я згорнувся калачиком і перестав дивитися вище за людські щиколотки. «Я відправлю санітарів». Почув я його голос десь над собою. «А вам, пані Вардані, рекомендую стулити рота, бо інакше пошлю когось із менш чутливих своїх бійців його заповнити». «А ще, можливо, примусово нагадати вам, що означає слово «підстилка». Не провокуйте мене, жінко». Зашурхотів одяг, і тоді він сів навпочепки біля мене. Взяв однією рукою мене за підборіддя, і підняв моє обличчя. Якщо хочете на мене працювати, Ковачу, виведіть зі свого організму ці сентиментальні дурощі. А не випадок, якщо не виведете? Він продемонстрував павука-інгібітора, який скрутився клубочком. В суто тимчасовий захід, поки ми не розберемося з суджиядем. Так нам усім буде незмірно спокійніше. Він поставив розкриту долоню на ребро, і інгібітор вилетів у порожнечу. Моїм притлумленим ендорфінами чуттям Видалося, що це падіння тривало довго. Я з чимось схожим на зачудування дивився, як павук у повітрі розгортає ніжки і борсуючись падає на підлогу менш ніж за метр від моєї голови. Там він підібрався, крутнувся раз чи два, а тоді помчав до мене. видерся мені на обличчя, а тоді спустився до мого хребта. Кістку мені прострикнув тонесенький крижаний шип, і я відчув, як мене буцімто беруть за кар кінцівки, подібні за кабелі. Оце так. «Побачимося, ковачу, подумайте про це». Карера підвівся і вочевидь пішов. Якийсь щас я лежав на місці, перевіряючи пломби на затишному покривалі заніміння, в яке мене загорнули системи мого чохла. Тоді мого тіла торкнулися якісь руки, що посадовили мене без мого бажання. Ковачу, це заговорив Депре, вдивляючись мені в обличчя. "Чуваче, в тебе все гаразд?» – як волока кашлянув. «Так чудово!» – він протилив мене до краю столу. Заду над ним у моєму полі зору з'явилася Вардані. «Ковачу! Ох! Вибач, що так вийшло, Таню!» Я ризикнув оцінити її врівноваженість, поглянувши її в обличчя. «Треба було тебе попередити, що його доводити не слід. Він не такий агент. Він такої хріні не терпить». «Ковачу!» На її обличчі сіпалися м'язи. Можливо, так почала руйнуватися зведена на швидку руч будівля її одужання. А може й ні. «Що зроблять суджіяді?» Після цього запитання запала тиша, що зібралася маленькою калюшкою. «Ритуальна страта», – промовила Вонксават. «Правильно?» – я кивнув. «Що це означає?» – запитала Вардані з моторошним спокоєм у голосі. «Я подумав, що мені, можливо, варто змінити свою думку про процес її відновлення». «Ритуальна страта? Що вони зроблять?» Я заплющив очі та пригадав дещо з побаченого за останні два роки. Варто мені було це згадати, як мою руку від розтрощеного ліктьового суглоба й догори охопив тупий туп Наситившись спогадами, я знову поглянув на неї. Це схоже на автохірурга, повільно проказав я, перепрограмованого. Він сканує організм, створює план нервової системи, вимірює витривалість. А тоді запускають програму візуалізації. У Вардані трохи розширились очі. Візуалізації? Він його розбирає. Здирає шкіру, зрізає плоть, трощить кістки. Я звернувся до спогадів. Випускає йому кишки, варить очі в простовичницях. Роздроблює зуби та штрикає його в нерви. Вона коло спробувала затулитися від моїх слів. При цьому він підтримує острачуваному життя. Якщо виглядає на те, що він падає в шок, машина зупиняється. За потреби вводить йому стимулятори, вводить йому все, що треба, звісно, крім знеболювальних. Тепер серед нас, наче, з'явилася п'ята постать, яка сиділа навпочепки біля мене, шкірилася і витискувала мені в руку фрагменти зламаної кістки. Згадуючи, що відбувалося з попередниками Суджияді на очах бійців Клину, що збиралися довкола них, наче вірні біля когось невідомого вівтаря війни, я й сам учився болем, щоправда, притлумленим біотехнологіями. «Як довго це триває?» – запитав Депре. «По-різному. Більшу частину дня. Я говорив повільно. Це має скінчитися до настання ночі. Такі умови ритуалу. Якщо ніхто не зупиняє його раніше, машина з останніми променями світла розрізає та знімає череп. Зазвичай цим усе й закінчується. Мені хотілося замовкнути, але мене, очевидно ніхто не хотів зупиняти. Офіцери та унтерофіцери мають право вимагати голосування щодо можливого удару милосердя. Але навіть тим, хто хоче, щоб це закінчилося, це дозволяється лише надвечір. Вони не можуть дозволити собі видатися м'якішими за пересічних бійців. І навіть увечері, навіть тоді, на моїй пам'яті, часом голосували проти такого рішення. Суджияді вбив командира одного зі взводів клину, сказала Вонг Сават. Думаю, голосування за чи проти милосердя не буде. Він слабкий, з надією голосі промовила Вардані. Оскільки радіаційне отруєння? Ні. Я зігнув праву руку, і її, попри нейрохімію, проштрикнуло до плеча болем. Маврійські чахли розраховані на бої в умовах забруднення. Надзвичайно витривалі. Але нейрохімія? Я хитнув головою. Забудь. Машина врахує це і спершу виведе з ладу системи контролю болю. «Вирви їх». «Тоді він помре». «Ні, він не помре», – крикнув я. «Це так не працює». Після цього ніхто майже нічого не казав. Прибило двійко санітарів. Чоловік, який уже лікував мене, та незнайома мені жінка з суворим обличчям. Вони з демонстративно-безсторонньою вправністю перевірили мою руку. Інгібітор досі сидів у мене на карку, і всі старалися не говорити про те, що це говорить про мій статус. За допомогою ультравібраційної мікроустановки вони відламали фрагменти кістки довкола розтрощеного ліктьового суглоба, а тоді ввели біозабезпечення повторного росту в глибоких, довгих, одноволоконних лініях постачання, які обрізали біля шкіри, залишивши зелені мітки та чіп, який підказував клітинам моїх кісток, що робити, та, що ще важливіше, як швидко це вбіса робити. Не лінуйся. Байдуже, ним ти займався у природному світі, бійцю. Тепер ти учасник військової індивідуалізації. «Ще пару днів», – сказав санітар, якого я знав, зірвавши зі згину мого ліктя ендорфіновий підшкірник швидкої дії. «Ми розчистили нерівні краї, тож її, швидше за все, можна буде згинати і розгинати без серйозного пошкодження навколишніх тканин. Але буде капець як боляче. А ще це сповільнює процес загоєння, тож постарайся цього уникати. Я почеплю тобі стримувальну накладку, щоб не забув». «Ще пару днів. За пару днів буде добре, якщо цей чохол ще дихатиме». У мене в голові промайнув спогад про лікарку на борту орбітального шпиталю. Ой, та ну нахерін. Усвідомлення абсурдності ситуації пройняло мене і вийшло з мене раптово нежданною усмішкою. Дякую, не треба ж сповільнювати процес загоєння, так? Він кволо усміхнувся у відповідь, а тоді поспіхом перевів погляд на свою роботу. Стримувальна накладка, тепла, втішна і тісна, міцно стиснула руку від біцепса до початку зап'ястка. Будеш займатися анатомізатором? Запитав я його. Він кинув на мене зацькований погляд. Ні, там потрібне сканування, а я таким не займаюся. Ми то закінчили, Мартіне, різко промовила жінка, час іти. Ага. Втім, складаючи бойову сумку для інструментів, він рухався повільно, з проквола. Я стежив за тим, як чизає її вміст Перемотані липкою стрічкою хірургічні інструменти та стрічки з барвистими підшкірниками у вузьких чохлах. Слухай, Мартіне, як кивнув на сумку. Може, залишиш мені кілька отих рожевих. Розумієш, я хотів пізно лягти спати. Хм, санітарка прокашлялася. Мартин, не мене. Ой, та закрив же піддувало. Він з несподіваною люттю кинувся на неї. Мені в голову вдарила інтуїція посланця. Поки він відвернувся, я потягнувся до сумки. Не бісі мене зайнеб. Я блін буду роздавати все, що хочу. А ти? Та нічого. Тихо мовив я. Я все одно вже їх узяв. Обоє санітарів витріщилися на мене. Я продемонстрував поцуплену довгу стрічку з підшкірниками, яку тримав у лівиці, і вимушено усміхнувся. Не турбуйтеся, я не використаю всі одразу. Можливо, так і треба, відповіла санітарка. Сер, Зайнеб'я ж казав, тобі закри рота. Мартін поспіхом підібрав сумку з інструментами і міцно стиснув її в руках. Ви? хм, Вони швидко діють. Не використовуйте більше трьох за один раз. Так і не втрачатимете спокою, хоч що відбуватиметься довкола вас. Дякую. Вони підібрали решту обладнання і пішли. Зейнебо звернулося на мене на вході до булькобуду і скривила рота. Її голос був занадто тихий, щоб я розчув слова. Мартін підняв руку, наче зібравшись когось ударити, і вони обоє виронули на двір. Я провів їх поглядом, а тоді подивився на стрічку з підшкірниками, яку затиснув у колосі. «Це є твоє рішення?» – запитала слабким холодним голосом Вардані. «Приймати наркотики, щоб це все потроху зникло з очей? А в тебе є краща ідея. Вона відвернулася. Тоді злізай з цього сраного мінарета і тримай свою самовдоволеність при собі. Ми б могли що? На нас інгібітори. Більшість із нас має загинути за пару днів від катастрофічних ушкоджень клітин. І не знаю, що там у тебе, а в мене болить рука. І так, ще тут повсюди ведеться відео та аудіоспостереження, підключене до каюти політичного офіцера. І карера, гадаю, має змогу користуватися ним, коли схоче. Я відчув, як предмет на карку злегка мене куснув і усвідомив, що мою в тому Перебурює гнів. Я притлумив його. Таню, я вже більше не битимуся. Завтра нам доведеться весь день слухати, як помирає Суджияді. Витримуй це як хочеш, а я збираюся це проспати. Кинувши їй це, я відчув палюче задоволення, наче висмикуючи осколки з рани у власній плоті. Але тим часом мені досі ввижався комендант табору, який відключився у своєму кріслі. Бив струм, зіниця його єдиного людського ока ліниво тіпалася об верхню повіку. Якби я лів, то, можливо, не став би вже ніколи. Я знову почув ці слова, його шепіт схожий на передсмертний подих. Тож так і сиджу в цьому кріслі. Прокидаюся від дискомфорту. Періодично. Я замислився про те, який дискомфорт знадобиться мені на цьому етапі гри. До якого крісла мене треба буде прив'язати. Десь має бути вихід із цього сраного пляжу. А ще замислився про те, чому долоня моєї травмованої руки не порожня.